درکو ما استاز ردی چفید و زمان پیچه استاز ردی؟ چفید زمان پیچه در دقا نشتاوی اللہ وی یا ها بولی ما یا شاو؟ ای ناس انا دوی من افتا پیده مفسرین وای تفسیر مظهری و قرطبی دا خبر کرد نیل نیلماراتی دا او خز خوشبختی دا او خز نکبخت دا چی چی او علی لوروسی او علی لوروسی د کمیجنر نه چې انیا کمیخلي आवाज جنې وشی لوروسی دا داوی سعادت کې کنه اوسه کوله بل خوبه ستېګي کنه دا مور خدمت خو به دا ته غره اهلی کنه کنه اهلی ها که زوی و شهه په خپل خوچره په بازار کې چرته کوي او جنې چکل وشی نو هغه بسګي دا مور سره خدمت به پکور کې دنه نه نو دا یقینا هغه ځنه اکبر ته د چلو راوال پیدا وشه دا الله او داد دیه غلط رسمان و رس شکنشو بجور که کلچه ناوی کو تران بولی نو دازاری ترانگری نو داغی پغیر کسی شی که دیه علک چه علک اوشیده اندریه جنه اوال سو اوشیده علک الله بای کتر سلزل ده علک پغیر که که دیه که نا کسی زبول اللور ورکم فیسی که خدرتیشتا که دویم دا وی مخی تا دا غنم و برکتی شی نوردا دا مغه د دانش دین چرغان برکت دي یا منګ کان مغه د دادا خلق ش دین د دادا نه برکت ور توله الله دې اوز لزین پزگی مغه دروانو کړي زړه پا او چکل کو تراولي او وعده وشګنا دوه یو دوه مرض پاسې وې سفېکی و تا پاسېکی پدې سفېګو پوږ نو ناو لري ناو دې را پات څپي کې ته بي و دې را پاي شي د مال دې شي پوینوجه آداب اندازی چیدی کنه نا کوته و دغه د پښو په روانوري او دا وی کی برکت کې او ناولی شه نه برکت واری نا زه غوډم ما یاد کړیز مون اتان الحمدلله غنښتہ زمونږ یو وو په خوا زمونه کې وو ډیر درسونه رواناله زمو یو ترتر شوړی الله دی غری کو رحمت چې ملاس ملا او زبردست عالم یمونه لګل لري ترارې د شي هغه jira پنځ پیغام پنځ پیغام په راجو طالبان غا نه هغه به ځان ته سوېله تما جبه غاړ درتل و پکول بده شي کوږي خو او سره زبردست عالم وو خو مبتدی و ما دا طالبان چې ګم چې قرآن مترجمه کړی alternator ناغرو ورغلې غزمنګ مالش ته ویل چې اراخو یو ملا پیدا شو دې په خطر علاقه کې پنځه فټ کې خلاصي ګړې وړي وي ښا زمانه مله ملادي زمانه غږ ملالي ویو زه تله غار یا غپشینو هغه طالبان چې عربزي وي زه یزې چې يو يا بسم الله منازره ته بارا کړو چې پنځه فټ یې سره ځکو مازن منازره او طالبانو حکمت د امن نه کار کو هغه دکدا ویلې چې د بيچا اچي او د شي او د شي نو جنو پلاماټیکړه ویلې ولی مټور سړې زبردست او د حکمت د امن سره راوستو پلیټ پج کل راوستو مخه مخه تلاو کړو چې دا د شي سړې دوه دا شي ان کورز دا ان سره چې نه دیږي زې ولا ورکړه او ځان د اور چې درسته وږي خو درې مورديست پجړه از موږ ترڅو دي څه پوښښ راشو موږ Taliban تاسو ښایي چې ولې ما خدای باندې روانو دا ماکه من خبر نه و تاسو شنو موږ ماکه نه خدای باندې په دې دلون کې کمړې خدای پاک په لاسه څه کولای غر کو تبو شو دا کی رو مڅره غر کو ته مشکل راغې زموند ټول کلي چې موږ هغه په ماکه د چې اختر اخطرتہ اول اختر اخترو نو دا کور تا مې تلې چې د نن د اختر منځو په ازان رسول ولته نو پاتې د دا د اڅرا سمره راوځونه چې مڅې کړي واګه ټوله معنی کوم نن په اړه اولي دا مونږه خطا کړی دام بیداتو دام بیداتو دام بیداتو د شې قرآن از موږ د شي مثال لاله <سؤال> لخته لختي وړا غونې لختي وي او شې قرآن د دریا دی او مونږ چې څکړي دا ټول ناروغه دا غینه پس د الله رحم دی یو رسم رواج بې داز موږ لیکي دشته وینیشی لازمونه دا راځبره کټ الله دی قبر منور کی, کی او که نه قران کې شته کنه خبره ده شده چې قران دې رازيبه کتاب دی د الله پاکو دا یو مثال مثال دی کنه مخی سره وړي کبل شو بشو به او کین غره کړه بی دونه کتاب دې کتاب دې کما سره وې وله وله بی او کبا شو نه خدای پاک بلي بچکی خجين دا غلط رسم ندی انسان و یا بو اور کئ الله بو چلو پا جوڑ یا لکان اور ما یا شاو رقیم اور چلو پا جوڑ یا اللہ تو اقیم پیدا کی اڑسر چ ورکے نو خدے پاوا بر جو خبری و ما كان نجبنا سوی تجو بشاد بار خبر یو کیغه ما خما الله سره الا الله مگر تو وحي سره الله سره خبر کی او می ورا حجاب یاد پردی ناخوا ایلیگی هغه تا رسول ملکی فیه یبیذ نی وحی کی دای پر امر سره الله په حکم سره ما شوز کی د الله خواخوا ملائک ملائک راشی پر صورت دڅگی بشر کی او جبرایل پر صورت بشر د در قسمه وحی وینو یا جمنن الا وحیان لك سره او می ورا او یورسلا رسول الله یوهیا بینی ما شاءین ولی حکیم الله فهو جزا د حکیم نو درین د حکمتونو خوانده و كذلك د قصص الجنور تی ام باندې ماوهه د پتا باندې ماوهه او روحن مین امرینا غا قران زم ما سرا روح نمرا تللی دلته قران دی روحن مین امرینا زمانو حکم ما كنت تدري كن كن نه ته ما چې پويدل پويدل کې چې کتاب څه ته وي او ایمان څه ته وي ولیکن ځان ما ګرځول دلاره نوران رنا نه دي به من نشاو منلار خيو پرې سر اچار پاج منغو واړو ځمانه باندې قانونا واينك اياكن ته ته دي لا تهدي لا شراط مستقيم لار هي خلګو شراط مستقيم طرف ته شراط الله دخله لار ده الله جي دلاله راغزات الله الله اجازه چې له حضور هغه په اختیار کې معفي سماجې ساسمانو کې کېږمږي کېږي الله خبر شي لله تسهيل و مرخص الله تبا واپس کې انجونو کارونو ویلې اوتا بسم الله الرحمن الرحيم سوره زخرف دا هم سوره شوران رسنا شويره نګه ده دغه کې به شرک داري اثبات توحيد په دي له نقلي او سره سره او له ید ملایکو نه کې کړي دا نه بیان ونه جواب دیو شوبه کوي هغه شوبه سره دادا چې دوی وایي چې دا شفا دي او الله یې شوبا او ادمه شي کېنو شوبا څوا نو مې کېنو شوبا څوا چې دا زمونږ شفا دي وای دا, دا شوبه مزخرفه ده ګورګه دنه بزن ساتي تامیم ولکتاب المؤمن गवाजा किताब गवाज किताब एकनामा गजल जिला कुरान अरबी जब गिदर पाचा रुकई व इन हु याकनादा कुरान यम الكتابी रहाफूज का लदैन अजमा सल्ल अलियु मुचद मकाम यद हकीम दहक मान नडकु आपना जेबो अयम के सारे कुरान कुम سفانی ورځ کول سره ایا موږ ایصال کو تاسو نه ال ذکره اغازاب لره یا قران لره سفانی ورځ نه دازغه جتاه مو سفانی تاسو ستاسو د اسرا دونه تاسو د بډا منډو دغه موږ داسه قران خو نشو پخوستل ما نه د هدي واحد قران خو موږ نشو بګ داولې تاسو د ظلم دواجن ماکه مشرکانو بداول کړي چې پیر دا خبره نور مکوا الله تجلی صلی الله علیه و رسول قران بیا نو موزه غدار علی غم یا منګه بان کوان کوم ساسونه ایراد مخ واړو ساسونه لا قران بیانوله د صفندهوی مخړهولونه صفه یا ایراد کووله سره ما خپل <سؤال> مطلب څه د نجیبودو ما خپل مطلب من غیر لفظی دی توي ما خپل مطلب من غیر لفظی ان کنتم قوم مسرفین یا ان کنتم ل ان کنتم قوم مسرفین دیرمالی کلی دي پیغمبران نه سلاوالين پوغاني خلکو جي نظر او جوتا هي چې پیغمبر مگر جو بپاغا باني ستيزا کولا فحالک ما ما لکري اشد د دې مزبوط دجنه بادشاہن په حمله کی و ما ذات یې شو د کسر پوغانو کته کته تاپوزنه دینا ما خلکال سماج څخه چا پیداګړې اسمنز مکه لا کولونه که ماخه بجو ویلې مشتکانو خلکونه پیداګړې جلل العزیز حضور او صل الله علیه پوېره اګه ځاللک ملزماتم او پیداګړې تاس برا پرې ګلاري لا لګم تاس وې والله ځاړه ځات نه ځلا چې ورې بنا سمای دبر نه مان او به په کدرم پاندازان دزا فانشر نبی او تزقومه جو دي کوم ابي په دې سره بل دمه بل ته تمي ته اګه کلی وې مڑ <مد>, مڑ کله مطلب وش کله كذلك <خزاري> ادا کریں گے تو خرجو نو اس طریقې کېږي بتاز قبرونو نا والل جاء وزاد خلکلا زويا پیدا کړی جوړ جوړ دار کلا ټول وجالا لكم من الفلکیه والا نانی ماتر کړو پیدا کړی سازو پرنګ فلکیتی کیشتهن والا نامی دا ډنګرونه ما هغه زونه چر کمن تاسو سره لیکو یا یعوبانی لتاستو چې د دې په برابر شي پا ملابا نصوری دل دیکنه سو ما تاز بیا به یادوی نیمت کنه در ربستاسو ازاز تاویتون کلی برابر شلی علی پاقامانی او دا بوایی دا اللہ پاک دا نیمت شکریان دا کولو کی سبحان اللہ جیسا خرا لنا پاکی دا اللہ را غزات چی تابیر کری منگ دا پارا دا لویشه وما کننا لو مقرنینا اند نو منګه دې تاکلرونچی یا الله دیت دې تابع کو تاخر سر نه و خو تا تابع کو نه ور دي ها ده څه چیرې د دې د ساري خلو موږ نو یو پښی چې په غزا کې نو موږ دې شو یو خو نو یې زناور مناسبه چی خو اس خرو قچر په دې باندې سړې سوريږي اقلا لري دا جای تابع کړی وای نن موږ الهی الله تعالی موږ قریب ون واپس کیدون کیو د دې د 200 200 د ده ښه او ا د زندګار ریل ریلګاری خپلانی پلانیش غوږنه د دې د ورځړه بسم الله مجری عمر صاحب ان رب لغفور رحیم دغه دعا بوای او نن سبا د بلک بل قسم دعا مو وما شته و ماقدر الله حق قدره دام چې دینو ه خلقو یې شته خو ندل دلې ها یو کول پښکې ما نه دل دلې خو موږ یو ملګری هغه و چې تشتم ا دینه جن قولي ابو راسه پری وای کینو چې نو خښو کړه ها الحمدلله الحمدلله ایله در یاد ده ا ټول دل دلې خدای یو مسله شته دا الیسه پدونکې نو ګاډی نو نو دا دا ګاډی دروازه دا سوال پیدا کیږي هه څه یو د څه پاجي صاحب چې ویل دي نو په څوکیاس کول شو ټیک شو نو ور دنګر د پاجراګه ټیک شو کنه چرته سیر وا دي منزور ده اوایه خیر ده پروا نه دا الله په قرانیا آیات خو دې کنه او سبوت هم راغلی صاحب نو چې کله شنو بس ټیک هم ما ته پته دریاب ته همزه دا پته نه واه کومګورو راتوي لري درې وړه د زیات او درې وړه چې وړي شانس درې او و جان له دې خلکو پرېسلاې کړی دا چې د الله تعالی مينې عبادت باندې ګاو نوم ته هیڅ هیڅ ته الله ویچ از ماسره برښوندا نشته دوی د ځان پرېسلاې کړی دا چې یا الله په څوک به خبر نه خبر کو چې پیربا باب ساسره هي څادار دی لوی ځوان نام دی پلانيام دی پلانيام دی علي عز بیل الله الله زو خو خبر نو مدي خلکو خبر ورکړه تا کاری ما الله نشته جوړ دشتا وجلاله منه بارجوزان ان الانسان لكفور مبن يكن الانسان غات کافر ديال الله چې چور د خدای سره حزار جوړي غټ کافر امي تگاهای نشي مما داګل سرنج يخلو الله پیدا کړی بنا جنکاي واسکاکم بالمنینا او تاسو غره کړی استه الکان سر ستاسو دی الکان خو هي خدای دی جنکاي خو هي وایزا بو شراکله خبر ور پېښې بما ضرب طالعه من چې دی بران رحم الله د پالمصل ګر دې مهده دې تک تور او دا غړ ډګي رقمنا اياغت چې پادل شي په ځواباتو ادا په جګړه کې ژوند نه خپل خبر واجو نشي کولای دا شی دا سوخدای ته نسبت کوي जुन کوي जुनګه ځشي رخدې چې کله جګړه ده سړی سره کوي کنه نو خپل حجته پوره نشي ویلې کله سړی خیسه جګړه شروع کی کنه نو غا قطا دوي نو خزه بعد د ځان د خلاصولو حجت په ځان درګرولو حجت به بیانوي دا د خجمی دا خصوصیت دی که څوک دا وای کنا چې بناځيره کو غاټه بلاګي و موبین وک غیر موبین دا ها اغه توندغه شی بلاګي هده شي په نو الله وای چې تا ته په پد عله لګیدل وي چې هغه څه جګړه وي او بیان کړي وي وهو كل حسابي حساب جگر تويغا اجرب پسات بلغت کئی وجال الملائكه الله جنوم بادر الرحمن انسجو مكركدي ملائكه لرا ها ملائشي خدا بندگان جي جن کي جو حاضر جي داوي پ خلقته داو پ پیدا كون کي اي جو حاضر زجي او بلڪل جي جو گويو تپس بدو نوشي وقال جو بين الله الرحمن کي جد الله ميهربان زاج چکنو فخو بيت جو بندگي نو ڪري نيشت ادي پري خبر بني چيلم ندي دا خلق اقل ويون جي اي ور ڪري مون جي كتابن دغه قران هم د شریبی مستحب څنګه په یبه نه کلاګ معمول لگون کې بل خالص بل کې دی نو واجد نه اخلا موږ مندلی ابانز مونږ کلارونې کپیو مله ته په یو ځین باندې موږ دا و په نشه قدم باندې لرموندون کېرسته پاغون نشه قدم ما نجل گلستانه ما چې په کلي کې روان کې موږ ول بده مترفين دي سرمایدارو کله غل انت اوسه به حد در خلار مونږ خدن کې باندې به ما دا غصه دلید په هغه منځ قالو جو به ان موږ جماه تاسو تاسو جن باندې تاسو لګري شته موږ کاټوري والي عبد ما تجامو او ګرات راکم شو اخرین جواب دې ویلی قول آقا که ویلی برایم آسان مخبر پلاد تا قام تا بیزار ایمی ما داغتی نه چی تا بودن تاس بندگی کوي ایلی لازیم آسان غزار نه چی فتر ازی پیدا کدی ما یکن راگا بما تلار خی و جالها دا یک کلمه توحید بیانه اول چگد توحید برا عد کابیرنا. دا وګرزونه خبره پاتې فیعقی بیزان نرستو زان نرستو اولاد کی دا تاریخ کې غوڅا پر غوستا ابراهیم څنګه خبره پی غوستا ایرلاند توحید ایرلاند برادت کاطر سرا در پښې داخل غوپا شه د کفر نه بل ماته د باقي ما څاکبر کړی دا فائدہ ور کړی دی خلکو دا جو پلار تاوم ته دې ته هڅه پر چرګه جو دا کوه رسول مو بینا غ پیغمبر واضح کوونکی د حق کله چرګه جو ته حق کاله دی منگه پجه باندې کفر کو وقال دي باي لا لا نزل هذا القران ولي ننازل ولي شدا قران الله رجل په سړی باندې مینو قریته ددوو کلو نه چغات سړی ری ددې دوو دو دو دو ملکانو باندې دا وایو ولنه ته او په مکه او په نو کینانا اني راديو دا کسانو د دې توایف دا مشرانو او په مکه کې ولی دی او په دې ربیادا دوه کسان دي په دې دوه کسان په واه راغلي وكره الله دوی واهوم یا سیمنا ای داخل تقسیمات کړي د الله رحمتونو نه موږ قسمنه تقسیم کړي دوبم اس په ژوند کې څوک مندار څوک غریب په ژوند دنیا کې دا تقسیمات موږ کړي دي رات په اشتراکیو باندې او چې اتکړي له په بازوباري دراجي د لپاره چې وني شي هو بني باز باز لره نو کچتا دیو ہغوری کچتا نہ اللہ پوک تو مل پیدا کرے و نو دا جڑی مزوری بچا کولے تو تولانی بشوگر مرض دگی دلے ها او دا خوندو بچا نه چکلے اللہ پوک دی سی میرا بہن ازاد دے چسر خلق سن لغ سو ور کڑا مل دار او پشوگر مرض مبتلا کڑا تسو مبتلا کڑا د دوجه دکان دو او غریب غریب پیدا ک اللہ ار سوخری نو خرا گورہا ار سوخری او ملدار سره پښوګر او پښو په بلک اختا دا د لا تقسیمات ورحمت ربیک خیر د خدای مهربانی چې کوم دی هغه جنت اودان گی نبوت اودان علم د قران دا ګوره خدای خدایخه به ما دا تاسو نه چې داخله جماواری کوي بل ولای ابن الناس کنده داختر مې وي چې خلک بطولي وډل شي رجال ما ما بغرزول وی دا چهار پاجه کفر کوي په رحمانزاد باندې د کورونو لپاره سکوب کوي په تسروزرو هغه په پروي ام د تسروزرو اذو با خلل الحافظه من سپرر والي دوی ته نو جو کورونو در دروازه بد سپینځروي و سرور را نداري غا چاو کې غاني ادري غ کټونم د سرور سپینځروي علي او طغماني دوی به تا کېواله و زهره بن سره د سرورونه د مکه فضا دن ما د کاپرانو دو دو دولت ورکړې و د بیا باد اسلامانو نام ټول سره سره قاتران شوے بے وائل کلو ذالک اللمہ متل حیاتہ دنیا جڑا ٹول سامان زندہ دنیا جی اخرت اللہ پرذل متقین پر ذکر خلق <تصفيق> پورا دے و میا شوکم سڑے چھ شکروان ذکر رحمانی دو خد یاد اللہ دا کتاب نہ زب مقرر کہ مگر شیطان فوله قرین نبذ دی عمل کری وی و انہم یقننجو چھ لا یسد ربن بندہ اللہ دے اللہ دے رنا ای افسوس کاشیز ماستا پا منش که دومره لروایوی لکا ده مشرک و ده مغرب ما بین المشریقین لروایوی وینو چوم را بخوه فبیسر قرینده شیطان بدترین ملگره دی سرین ولئن يفرغ من رزقك الجزوم كذا تا سو یکنن تا زو فازاکی بشری کی ای تا ورولی شا کان خلق من بجور الانتقام اخلو اور دریان با من پجهبانی اقتدار لرو لرو فاست جب کلغ غسا مانگلیو لگا تا قران بانی چواهی و انه دا قر ل دا پند مجستاده پراستاده قومو پراست ده چې دوی به دونه به تاسو وشي د دې کنو کړه وا سلمانه سلمان تاسو غواړه جان چې مالک دې من کله غستانه مگه پیغمبرانه ایه مانګر زولیدې غې د الله تعالی مدد ګاران چې بندگی اپریشي یکل مالک مالک له مساجد سره ما پاتنه سره فیرون تھا او دغه کټسر و تھا فقال اني رسول رب رسول رب العالمين دخانا اما ونه وځولې تازه پرځاب سره جواب شي دیو بایه ساهیرا ودلنه علي عز بالله وسه دعا کله <سؤال> ناز د پاه ب غت ته د ما د پاه په سا چې تا سرواده ګ د منږ به ظالموندن کې شو کله ب چې مادر به هغ ذا به ن ب غوا د ماتهله فهواو ک اخل کوونته کو مالی سری ملکو میصر زما د پااره د می سر باچنی شته دانیرو زما لاندې نهبږ ولی ن نستې وړهوي که نه زهخمات که دغه سرړی چې دا ذلی ل بله ولاقای بنا پرطاق نه لري چې خبره کاره کې فلوله و کیا ې نور دوولی چې پ مانیه هغه بگان د سرور واره. د شي ملګری سره چې کومه پرله پسې تا بيدار فاستخف قومه اوله ذوالقوم لره فتو او غويده خبره ومنله یقدر دا قوم فاشقان فلما سپنه تل جوړي موږ غصه کړو انتقام نامې موږ نه دی نه چې کومه غسته اې من جوننه چې کومه غسته زوراغي غرب میکره تول فجال ناموګه ذوالر لره موږ سلامن چرشوي او مختدار پيشواده جهنميان او مثلا للاحراتم کياو دپاره چې بيان شي او شاعره کسا چې کلا بیان شي چوبстаў قومه د هغه په ژوند کې په ژوند نه کوي یا چې شور شغب کوي وقال دوبی آلې اته نه خیر ژوند آلها غره دي کنه دا ما زربو نه باندې دل را تر پره ما جګړه بلون قوم خصیب نه بلکې دا قوم جګړه ما دي نبی صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم کہ بندہ ما انسان کو بڑے بنی وجہ نما گزو دیر شتو سال بارہ قرہ دشمن دے کلا جراغه اساسن بیل بیناتی قال و قجیتکم بالحکمت یعنا ناغلم تاسو ته حکمت سره ولی وبینادی پره بایل کمت تاسو سبا زلا جتا اختلاف کوي پدې کی عمر رید الله عز وجل مؤمنین یعنا الله طوق زمرہ جسر زرد دغه بندگیو مستقیم ده فاختلاف الاصحاب اختلاف کو دالته کاپران خپل اور یود بل پر دشمن بھائی معاشواد مسلمانان نہ معاشواد مسلمانان اځان یا په لړی بچی او په دې چې دا چیستا ماڅه ته هیلان توځه چې وای نفسه د خلکو اځان گی ولزت جو وامن ته یو تاسوفیه بریګی خالدانه میشه وای وچل کل جنته الله د داغه جنته چې په مناصره د تاسو تا تاسو ته پرم او کوم ته ته مله په د تاسو کوم نشي وای لکه چې تاسو په راته یو بریګی جنته په یو جنو می دې کوي انل مجمین فی عذاب جهنم یکلان او مولیس و نامه اید بایی و ما ظلم ما ظلم نده کده خلق بانی لیکن دو بخوزان ظالمان دی و نا دو آواز باوگی یانه اے مالکا <سؤال> مالک <سؤال> سوگ ده اگر جهنم ها داروغا ده لیاقز پیساله دی وچی علیه نامه بانی رب وغربستا پیساله دی واو روی دمارک پیساله سو پیساله؟ اے دمارک پیساله دی واو نو الله اکبر هغه ورته سوې او شرمدلو تاسو باندې ای سالي هستي تاسو باندې پیسلا پیسلا نشته تاسو دغه تیروي دغه ځکه یکنه هغه موږ تاسو خلکو حق بوجو اما برمو بلکې دی خلکو مضبوطه فیصله کړی د حق, حق, حق دور کولو عامیا سمو یاده د هغه د ګماني چې موږ ناوړه د یو اپټي خبرو جرګي بلا رسول الله دایمه یم توبن بلکې زمالي کلیشه परिस्थिति یو سړی کون قلوه ان کانجه رحماني ولدل او کبیر رحمان مهربان زاته پاره ولد او زاول نه منم دغه دغه زمون نشته ما با ولد نه منلې نه منم دا یوول به ماي بولد کړو دغه سبحان سبحان رب لار اور اللہ جل مالکان یاره سوچ دی اوواز کوي د الله نه شفاعت مگر هغه څوک به باندې کی چې ګواہی وکړي به حق حق سره کلمې توحید ویل او چې پوېږي چې الله یو دی که تپوږي چې داچا پیدا کړی دی او به الله فنای غوونکو ترڅو ولسي ويسته الله په پدې باندې پوېږي چې الله په تا ته عمر سمېلو یا رب ایز مرابا ان ها ولای قوم من دا قوم دی نو ولای ایمان نو فص فقی راز وګ او وای سلام پس چې دی اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ سُبْحَانَكَ رَعْلِ مَعَلْمَ اللَّهُ مَعْلَمْ تَمَعْتَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ رَبِّ شْرَحْلِي صَدْرِي وَأْشِلِي أَمْرِي وَرَحْلِي وَرَقْدَةً مِنْ لِسْآنِي وَقْرَهُ وَقَوْلِي سُورَتِ الدُّخَان دَعْمَا كِي سُورَتِهِدُ سُورَتِهِدُ اور سرور مقاصد اس دفع دیو شو بینه اور شو باداوات چې مونږه تاوازنه کول کې دي شو دیووری الله جل شانہ دغې جواب کوي چې هو واسم علیم اور دلم مفوق لسباب او ایله مفوق لسباب د ایوال الله کاری دغه الله صفته بل څوک دی باندې نه پوهیږي صدقات د قران اور شرع د دعوه او تخفیف د نبی په حلال د قوم شران سرق او متبصر یعنی تخفیف او ګشاره د مسلمانانو په دې مذهبه سره سورۃ ختم شوې ده بسم الله الرحمن الرحیم صامی مل کتاب ال موبین دا واجب کتاب چ واجب کتاب دې د الرحمن دې په دې لرا کاوش پواني شاده برکت شکوا یکل مګی را للی ګل د قران سره خلق لره یا خدای زو شعبان تینر سمج پوا هغه تاسو چوي مفسرین د توبه چې اندله د لتو مبارکه د شب قدر شپه ده زبر قران واي ان الله فی ليله القدر و ما ادراک ما ليله القدر د قران مزور چې شروع شوه د نو په کومش په ليله د قدر کې دغه داهو دا صابیده د دا چله ليله قدر رمضان مبارک کړه شهر رمضان الضی منزل فیه القرآن ارکله شاغا سره ملګری کینو ان نو ځل دا څه کمش دا د لیله دوقدرش پره ایمان کو ته بری رحمت الله علیه دارنګي شریر دارنګي حافظ ابن قسيري دتورو په حدیثو په حقنه حقيقه نو دی د تجربه دا ابو بکر ناری وای جمهور علماء په چیرې چې لیله تل قدر عبد او څو ورځې چې لیله دې سې دې شرواته الله او کې شړې وی ليله مبارکه د ليله القدر نه علاوه بل واه کړې زقال <سؤال> اعظم په خدای باندې یو قسم ثومات راغوو الله وي چې ما قران راځړې په ليله القدر کې وته نه چې موږ شنوبان دې نسمش پدې نه کړې اکدری وا چې د شنوبان دې نسمه شپې د پردی اول سریا زهيفتي ایا ما زري دي فيه اطهغش پيخ راکو یخرا کو جدا کول هر یا امر مضبوط مطلب دراتونه چې قالا پوری بجار چې کاندیدان داغش پہ لسته کېږي کمص پہ د ليله تل قدرش پہ د ليله تل قدرش پہ ليله تل قدر کمص پہ یا چې نو زته مان چې نو یا تبره مان چې نو ده زوې مازاد روزي چې کته نو ليله تل قدر روزي په تو راځي دا تو една پېږه نو بیا څ شي او څنګه ورته څه وای؟ دا رږي یو اشتما درې اشتما پنځه اشتما ویشتما نه اشتما دا غش په کې د کال دparagraph چې کال دفرشیکن بجټ چګندنه به لېګي کنه دا تاسو ليله تل قذر فی یفرق یفرقونه نصر یفرقو یودا کولې شي ویلولې شي د هغه غیر رجسٹر ما ورکوټ رجسٹر ته منتقل کولې شي په دا شپه کې هر هغه کار مزبوطه ترتون جکار پولیس ته پیږي په دا شپه اننا الله قد وريدن کليم پویدنه بل چوکو انه هو السميع العليم اور سر ديو الله اسباب دلته وبداعو دي چې کله مرش نه الله ختم شي چې ريستري نو ريستري تقدیر نه بدل دي من یو تقدیر چې رجب المی ده او بل الله محفوظه تقدیر ده او بل تقدیر او بری ده او بل دغه تقدیر حولی ده او بل تقدیر یوبیه ده یوبیه لله لوی بچې دې راغہ دا سنورې بچې نه نه لوی بچې دې راغہ رحمتو من ربک دا رحمت دې الله تعالی موږ نه الله دې کې پوي دې راداس مانو دیش دلای دې بدرګر فریاد دې د الله نغزاد دې چې یو هیوی میځګني کوله من کوله غې رب حکم رب ساس رب ساس طلارام طخانو باکه داخرت شای کید لوی کیفر تک به انتظار وکړ جو دیو مند شورس برا شتا چې سماو به د طخان مبینا راوشه او راکوز به کی راخته به آسمان طغلو به واجر سران یا خدا قد قصلیه غ کلون او قریش باندې راغلی उपाय ته نظر کیږي راته ټول لوی لوی راته دخان دې مبین یا چې کوم دی نو کې امام نوښت به دا کبرا کې یو علامه دا چې د لوی برازی د قیامت د نمښ کې دوخان هغه فتح مکیه هغه لوی چې د مجاهدین او د لوی اسمان ته ورته شي دوخان مبینه پاتري د مجاهدین او د اسنو د لوی غرد غبار چې اسمان ته ورته کی یو متاجه سماوی دوخان تلک صبر او انقلاب را روان دی الله اوښتې ها څوک تل ته بنياتي يلم تراوهه تو سيرونکان طرفه قداي اسا نظرونه وي زمادي په خدای قسمي زري په دوا لونو چې ګندنه د غشمه دا بور شيما بور ته وای چې ځا باندې پر شي سړی نه غته څه وای بور ته چې دا د دوه اسمان ته پرځه نه کړ به وره مطلب ورشي دي اوه څوک تل ته بنياتي توسیرون کا ان طرفه قضائی لاحزانه کړه په امرا سم مست مست نظیره تورک یو متا سماوی د خانی دی اسمان ته چې سره ډوله پته کیږي یا شننسا لوخړې څه با لوخړې بوخت شي یا شننسا پټکي خلک لرا د آزاد د جناب دې اوجو بو هی رب انک شپنه لرا زابای رب امن د آزاد دې کیه کنه نو به ان الله مذكر ا ک دن به دې په پله پندغه صلیخنا غلی اوج ترسل موبینا ترا یعاد په ورځ نیولې یعاد قیامت ورځ کله مبه انتقام اخلو ولا کفر تلما کرنه کله مان چې هغه د یو نماز کې خیرونه اذکر اللہ قلنا زما بطريقه ما عيد الله بني غان يا من دادا دو الیہ را খুশি કે ما سره عباد الله اد الله بني غان جلمن اسرائيل زما قوم را قریدا وي تاس غلامان جوکری دي ان زيلم لكم تاس برسولنا مين تي आमदार मानगर और वे मकई पगदे बानिया खनजदा गली मा करद अलीसरा आज परानी समाज ما پرا توجو استاد سراب جان ترجمه چون چ پکان چتا ویلام تو منو ليك تاس از ما خبر باور نرازي فاجلونا پریدو ای ما محکل خامسر بزن فارت دیرونی ما پریدو ای پخبر فدعو ربहू اغه فریاد کولته فدعو ربहू انه لا يلتقدا قومي من ديفسي به الله تعالحکم قبض ازما بندگان ليلندشب ته سبزي بدرجي وترگل بحر دريا قري دا اغنی متن سریو پلیکو کزالی کا بدقش میوکړه اميراشی مور کړه د زینال مرقومه تجبانی اسرائیللی جړاونا که پجو باندې اسمان و الله عظمیه کولو الله پگاه دلته خپلانی سریاب ملنامه راخته الله غبر الله ته د جېد کار کې د عادت کومینو خو په محروم شوم صحابک تعالی موسمو ولل و ما کان نودو من ذریه مولا طرف ما خلاص کونه اسرائیل دا غضب کو ته اون کنا جزامن به وجل د خزو انی بے ستی به کوله ا درنګ چېوندن نشته معنی به د ترشده دا غضب موهینو کنا د چانه فرعون یکنان دا والیان سرکشی باندې مسلمان ذاته کون کنا ما غره کړو باندې اسرائیل لالج سرتایله باندې جزما سره ولل لالب نقل زبانه مخلوقات باندې مولا ما چې فيه بریکو ولامہ ازمن دا ماشکین ماشکین مرګه انایوبې ترابطه کړې شوې ژوندې پرې شوې دې ته یمګه دراڅه کیدوی نه وای دا عربو ای دی ځایګان متراز فاتو بیا دا نه راوړل ازمن دا راځي کنه طلاران ان کوم څنګه چېن کتار رښتینه سي اوه خیر یا داخلو بېشتر دې کړان د تبرق ده توباه دې یاري قوم شه کوم دا به یی کدا حضرت عاشره جوړه توبات قابض المکوی لا تشبث توبان فینہو کان رجل صالحن دادی تمزرےو ژےو وقو دینہ فرمانیکڑیوان قرآن تبا پڑھی دیوے آ غیرون چھگن نا سعدے سعدے میمانی کرو بہ آو امام پر توئی وئی ولجنا کا سنجلل میں مسجد شیر مان تبا پڑھی گولرا یکنن ریچری قانون فایدا په ون نشي رسولي وقلدرو وقلنا چې نشي يا دغه په کوم نشي وقلدو وقلنا ازوب الله پوبي څه يا مولان دوستا مولان دوست تاوي مولا قربان تاوي مولا د ترزوي تاوي انبه جو مرګ نشي د الله عزوجا ما ايادي سره به انداونه کړشي مگر علاوه څو بخراشي چې الله رحم کړي په وني اكنن الله عزوجا رحم کون کړي وی یعني يطلب تريدها بخوشي په خيټه کې دننه په شانه ده خوشي دل د گرمو بو الله به چ خذو ولي سيدا جهنمي چې د نه خلاص نشي خذو څنګه وي سيدا پغل فاجلو دګه ديده اله سوايل برابر جهنم تا ور جهنم هي جهنم تا ور دګه کوي فاجلو ريتلاج تو هي عتل چې بزرګو چې ګوندنه دګه کوي او دشي شي اذ دفع بيان فين علی توه چیندن اطل سوما صبح بیا وڑ ویا څوک راشل ز سر په صاحبنا ذوالحمیمین ا رازار د دموونه او توه زق زق و زګه ای و زګه انک یکنت انت لزیز القرین ا تد نهایت معزز او د محترم او رازه ای شراف او لاحيم شحيد زق أنتال كريم شكراً باوية واتشاق وبيضة بلا زق أنتال كريم زق وصاكسا مصر أنتال كريم أنتال داد اشتزاد وجنه كريم نجد وخدا يبنس ومهين ده نالله بنسي ده خلقه معزز ويل نو خلقه معزز مه منان دي مه منان وي زه خدا پخ راک او ما ما كنتم به تم یک نن دا غزو د چیتوس بلګې شاکو یاک نن پړزکار خلک په مقامین کې دا ځې ذکرامن ځېکي هغه جنتونه کې اورانګي چې ګمډنونه بيدون کې چي ندی یل <سؤال> بسونه غونډې باندې سوندوسي نه ما ایستابره په پیر د ارمانارم نره یک دغه متقابل یو بل سمقام خلاصه کذالک خبر هم د قصیده وی الله او زوجنوهم ازوبدوسه ملګری کما غفور رینا اغه غفری چې هغه سخت درشینوالې د ډیر سپې وی او تروالې ډیر تور یاغته شوروي ائین سرګیداګه غټي غټي سرګیدي یادونه واډه با په دې جنات چار کسې وي امنان سره الله عزوجنه به څه کې بریګي مرګلره موږ راغوال نه مرغو چې ول څه کسه شوا او بسات الله جنګره زاد دې ګرمور نه یار ګرموونه فضل مې دا بغدا مهرباني د الله تعالی ملي دا په دا کین نویا سناو یک نن د قران ما سانکړې ستا بجې بماني الله مې تذکرون دې د پښه او پنوالي صورت ما کې دې ته انتظار وکړل غو ډوبام څه ته انتظار بسم الله الرحمن الرحیم سورہ جاسیا په دې کې کومه اعتراض ده په موږ د کلام او د نیکو طریقو روانو دا غو شی جواب او سره دا اصول اربونه چلو رسول مې راوېخه چلو رسول کړه مصلو مهمه اصول اصليات کوم دین راو مه راول هغه څه چی نه هغه توحید رسالت صداقت قران ایمان به یوم آخر ولی سورات مکی دیسباب او نور مناظره د قابرانو سره دینه مشرکان سره مناظره ده هغه چې د مشرانو په طریقه رواني او الله چې پام وایې مشرانو په طریقه کتاب تعبیر دی کتابو کوي ثم جانه قالا شریعه من الله وی فتبع ده شریعت په باندې یو شریعت نه دچا ده پلا روزنی که براس مزا ده شریعت تابیداری و کلگاوی حوامین تنزیر و کتاب نازلول ده کتاب ده هده ترم ندیا غزور اواز از احکمتونو خواندیا کنان پاسمانو نازموی که نخی نشانی ده پا ده ایمان دارو ستاسو پا پیدا کون که انوی نخی دیو اماغچی اپوسو پاروارو کردی من دابنی زیم ده سر دا نشانی دیه کوم د پاجیا کین لري وختي لا وی لیل بدل بدل بدل را بدل دن دیش پوره زه هغه چې الله نارغو کړی مینا سمای د باران مې دې سکندریز کنه فاحیا تازه کوي دی سره الله عزوج باران دبر ناراضی کړه باز و چې دونو تاسو فی ریاهی اڑو لاڑو د شلې او د بادو نو نشانی لري اپوند وا چاکل لري دا د الله یا غیر د الله نه د الله کتاب ایمان روړي د الله په کو د الله دوچې ویځې ویډیو باندې راوړی آخنه کله په خبره باندې ویښین کوي وې نو هره کاډې ویلې کلیه فاجناره دروژن پرځ غناګار دی اځه اورید الله آیتونه چې له سره کې پیې باندې بیا مشوال کې مستغفرن مشرطي کوونکی کله مې اسما ته وایي چې آیتونه به سراوري دلی نه دي خبر ورګه جل را آزاد دردناک نه کله چې پېش دېز ما په اتنه باندې پېوښې تازه حضور تعال پوری ټوکې سي کله چې آیات او آیات اورید د قران درس وري دې تاسو ټوکې کوي ولای تدخلق شریو پر ازاب څه آګه دا د دنیا زاب شو د قبر آزادي من وراي هم شاد دي جنم دي والله يو نه انه ما کسبو دغه باندې کې جنه هغه چې د نړۍ کې هیڅ اغه نه چې د نړۍ ولغه د الله نام د دروازه پر آزاب لوي ها زو هدان ای دنیاوالو قران زړه قرانه حیات دي آګه څنګه کافرانو چې د الله په یو تن باندې له پر آزاب مېږي جناله ما زاد سخت الله راځي تاسوګړي تاسو برادریا په پنځه روان شي کښته په دې کې د الله حکم سره دلته پنځه ولټو د الله د مهرباني نه ولا الکوم دې په اړه تاسو شکر ادا کی تاسو برادریا په آسمانه کې کومه کې کې ټول اګه د اوساتو چې د خپل طرفه دي ان فی ذلک الايات چې نه اکنا طریق د لونه شان دي کومه په پنځه توفیق لري مؤمنان توہ ایک یغفر للذین لا یرجون یوم اللہ کہ بہنو پیتا س چرشیتی آ کسرنا چاو یقین بخنه دا من در گزاری او کئی دینا پا جذاب اول که اللہ دا عقا قوم تا دی ما کانو یک سیبونا سبب دا چه جو جی یک سیبون کسب کون کی نوتاسو تیر شی مدرب دا علی چه انتقامی کاروائی وصرا مکوائی ولی سرد لکه زمری چې پنځرا کې ساتلې غنا د قران کې صحابه الله په کومه تا کې څه کې ساتلې په پنځرا کې ساتلې په ام کاه څو تمو په د جنگل زمری دي زمری صحابه کرام وسد دا ځکه چې نن الله او چې صبر مان هغه له سویلین چې امامني کړي هغه ځان د بارا چاګبا دوکوم نه کزان په زړربانی لري بیا به الله تاسو واپس کړي د ټولوی بیا به اداره وکوم الله ترات تر ژوند تاسو واپس کړئ یو کلام ما ور کړو بني سویلته کتاب ورهم اپوړه کتاب نو به د پیغمبري او رزق او تا دنا تېवाडी پاپ پزونه ما فجر ور کړو خپل زمره مخلوقات باندې په نبوغه څو درنګ سره مو چې مولا ما ور کړو دا د دنیا د آخرت دا دوه بکه یان د دې کې او پیغمبري هم په دې کې وو وا تینا مولا ورکړې من الله لري واجه واجه دراينډ امر د جننا اختلافونه مگر پرځاده نه جوړې تايي مراده اختلافو کړ واي کینه حسننه فلنسي یع کنا رب په فیصله کوي ته قیامت تاسو کې اختلاف کوم چې سوما بیا ورا سوما یو ستر دې نه جاننه کټه ماو غزولې را شریعت نه یو مذہب باندی من اللہم دید امر دو دین فرط طبیعات ردی تا بیداریوکا ملات تا تبیع تا بیداریوکا خواهشات دا کسان جا ناکوی دی دو ناکوی خلقو خواهشات دو پسی مذہ بلگی در چا تا بیداریوکا در شریعت در چا تا بیداریوکا وی در شریعت تا تم آگر زول مقرر کری او تاته پرما م سره کله یو شریعت مین الامر امر به دینه فتبعوها دغه د ټول ټان بران یو شان تابع کنا بیا خصوصي شریعت په امره سنت الله ورکړي دا شی مینو قرآن سره په دې طریقه باندې نورلونو ورکړي شریعت مین فتبعوها تبيداري مغه د دې د یاکنان دا غلطان اینجا دفع بولید اللہ دا حضام ایتا یاکنان ظالمان بار دوسان دا بازو لیاللہ پاو دوس دا پایزگارو حضا بسائر دا قرآن دورا بسرط دے دلیل بسائر بسائر دے بسائر دمانا اے دلیل دے کامل دلیل دا خلق دا پاہید دا رحمد دا پاہید دا پاہید دا پاہید این حسیب اللہ جنجدار او سیاد ایا ګومان کې اخلاق او کړې بد کول نه چان نه ځلون څوګه ځو جوړه پښانت ځاګر کسان چې و ایماندار دي عمل صالح کوم کې دوړه برابر دي او برابر دي چې د ژوند مرګ نه نوې څاغ مایا کوم ډیر بار دا چې پیسې لیږو کوي الله پیدا کړی آسمان از موږ بلح کرپره حق یې له پای جزاوې پیسې یو نه سپې معاف کا سبناوی جوړيږي د بې مظلوم چا خدای نیوللا <سؤال> یو سره چپل <سؤال> خدای <سؤال> وی سره ته پیجنې الله وي او ګمرا ګړې الله په جل الله او ټاپاله بولی الله په دې وګورندې په زربان دي او ګا شولې دې دې پرستر کوماني پردي فمیاه دې صوبتج الله رخې رسل الله نا اخلات ذکرون بولی جو تاسو پنځه نه نشادولنا اقالو دی وای چې ما هینه د رازومګا مګر ژوند د دنیا دی نموت و نه یا په دنیا کې مګر د دنیا کې ژوند دی دلته به ژوند تیر وو بیا به مرو پاز د مرګ ژوند د نشته تقرین ته رسیدلې و نه یا دې مطلب دا دی دیو پایل دی حیات بعد الموت نه بلکې دا ونه نه یا ونه موت او نه هلاکه موږ لرا مګر زمانہ زمانہ په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 او د الله <سؤال> سره با برخي خواندان مخله راول نو زګه پاغه باندې را ده ډیر کې او په دیو باندې لګه اما نه شرید په لابل <سؤال> ځان کپريغه پرمانی چويلم نه د ماګر ګمانيان لا تسبوت داهر او انا داهر حدیث کی راځي چې امره سن پرمای چې وی تاسو زمانی ته کنزل <سؤال> م کوي ولي زمانہ زم اپه و او په سلې د سلې د کنزل نه کوي باران کنزل کوي او يوم الليل